și în cer și pe pământ. El și sfânt. Din partea misiunii creștine de Radio evanghelia Lumina Vieții, vi se aduce iubit ascultători cu multă bucurie, programul I040 și 4. Vom avea în deschidere câteva gânduri pentru versetul 6, gânduri pe care nu le-am putut acoperi cu ocazia lecțiunii trecute, din motive de timp. După aceea cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră, vom purce de la citirea versetului 7. Însoțit de explicațiile care îl însoțesc și celelalte pe care timpul și răbdarea dumneavoastră ni le va îngădui. Înainte de toate acestea însă, doresc să vă citesc o secvență din viața celor care au fost Booth și soția sa, Ecaterina, fondatorii Armatei Mântuirii. Se spune despre dumnealor că în 1857 s-au mutat în Ghettershead pentru servicii bisericești. Vestea cu mare putere cuvântul lui Dumnezeu în oraș și la periferii, iar pentru ei era o bucurie deosebit de mare când un alcoolic ajungea la pocăință. Aceștia au suportat cu smerenie bagiocura foștilor prieteni de băuturi și au rămas fideli credinței cea nouă. Din jurnalul Doamnei Caterina am extras o istorioară care spune următoarele. Eram în cumpănă încotro să merg pentru a chema oamenii la serviciul divin, când am observat în pragul unei case apropiate o femeie cu un ulcior lângă ea, Isus îmi spunea, Stai de vorbă cu această femeie!" Satana intervenea, Oare nu o fi băută?" Atunci m-am apropiat și am întrebat, Nu mai stă nimeni pe aici?" Ba da," a răspuns femeia, Dar sunt plecați la adunare." Mi s-a părut că vocea ei avea o undă de tristețe și de oboseală. Sunt foarte bucuroasă," am răspuns eu, Dar, dumneata, de ce nu te-ai dus?" Eu?" Eu nu pot merge, deoarece trebuie să stau acasă cu soțul care este un bețiv. Dacă nu rămân acasă, pleacă la birt. Chiar acum i-am adus de băut. Vai, îmi este foarte milă de dumneata, i-am zis eu, și am întrebat-o dacă pot să intru la soțul ei. Nu, a fost răspunsul ei. Este beat. Nici nu are niciun rost să-l vizitați. Te rog totuși, chiar dacă este beat, mă până la el, mie nu-mi e frică. Din partea mea, zise femeia... Puteți să vă duceți, însă cu riscul de a fi zgonită din casă. Ei, nici de asta nu mă tem, i-am răspuns eu. Apoi am urcat pe scări până în locuința lor. Am simțit o putere cerească și o siguranță de copil în sânul mamei. Simțeam că merg pe calea eternității trase de iubitul meu prieten Iisus Hristos și nu aveam niciun dram de frică. Femeia m-a condus într-o odaie la etaj unde am găsit un om frumos cu privire inteligentă de circa 40 de ani, disperat, stând pe scaun. Lângă el era o sticlă cu băutură. Am strigat la Dumnezeu pentru ajutor și am primit. Dumnezeu a biruit spiritul beției și a făcut trează rațiunea omului încât a înțeles spusele mele. În cele din urmă s-a sculat de pe scaun și s-a uitat foarte mirat la mine. Parcă văzând cu ochii s-a produs o schimbare bruscă în starea omului din fața mea. În acest timp soția a plâns continuu, apoi a povestit câte ceva din viața soțului. Cândva, soțul se calea cea strâmtă dar grija de existență, îngrijorările firești, l-au depărtat de la credință și a devenit rob al băuturii. Mi-a spus în continuare că fratele soțului este preot și că a insista mult pentru îndreptarea fratelui său, dar fără niciun efect. În urmă cu doi ani, înmormântase o fică care pe patul de moarte rugase pe tatăl ei să se lase de băutură, în speranța unei întâlniri dincolo. Soțul ei era un om foarte priceput, ca voiajor comercial și cu un venit considerabil, 60 până la 80 de mărci pe săptămână, dar majoritatea îi cheltuia pe băutură, astfel că uneori ducea lipsă de pâine. I-am citit soțului pilda fiului risipitor, la ozul cărea, toată fața a fost acoperită de lacrimi. Apoi ne-am rugat împreună și ne-am despărțit cu promisiunea că a doua zi voi veni cu un imprimat de adeziune contra alcoolului la care a fost de acord. În ziua următoare l-am vizitat din nou, semnat adeziunea, ne-a ascultat atent și a dat semne de aprobare. Am plecat plină de speranță cu planul de a continua ajutorarea celor de căzit spiritual. La încheierea acestei istorisiri, aș dori de data aceasta să aduc o încurajare pentru toți credincioșii de a continua să ducă mesajul Evangheliei, chiar și oamenilor în stare de beție. Niciodată nu știi ce efect poate avea. Alături de întâmplarea aceasta care a avut loc în viața doamnei Ecaterina, soția generalului Booth, care a fost generalul Armatei Mântuirii, am să aduc și eu o mărturie foarte scurtă din viața unui credincios de mare însemnătate, care a fost și părintele meu spiritual. Povestea dumnealui că odată pe când se întorcea în locul natal, într-un loc din partea Piteștiului, trebuia să treacă peste un podeț și exact acolo, la capătul podețului, s-a întâlnit cu un om beat, era foarte băut, un om care era împotrivitor mesajului Evangheliei. După vreo câteva insulte grosolane la adresa creștinului, când bețivul a tăcut, creștinul i-a spus ceva în legătură cu faptul că și dumnealui îi este oferită mântuirea aceea. La auzul acestei vești, bețivul, ca și când niciodată n-ar fi băut, S-a uitat țintă la el și l-a întrebat, cum? Pentru unul, ca mine, este totuși posibilă mântuirea? Atunci credinciosul a prins curaj și a spus da. Iar omul a spus, nu se poate niciodată, eu sunt prea netrebnic pentru ca să mai pot fi mântuit. Și atunci credinciosul i-a spus așa, ascultă-ne așa l chema. Dumneata te duci la Domnul Isus și spui, Doamne Isuse eu n-am venit să-mi dai mântuirea care o ai pentru cei vrednici, ci am venit să-mi dai mântuirea care o ai pregătite pentru cei netrednici așa ca mine." Omul s-a uitat lung și după o clipă de tăcere l-a întrebat, Și cum, se poate și așa?" Credinciosul i-a spus, Da, se poate." Bine," a zis Neon, să știi că așa am să fac." S-au despărțit unul de altul, de data aceasta bețivul a plecat complet treaz și nu după multă vreme." Când s-a întors fratele în satul acela natal, a fost salutat de fostul bețiv în calitate de frate al său. Vedeți, niciodată nu trebuie să ratăm nicio ocazie de a împrăștia mesajul Evangheliei pentru că nu știi cum poate lucra. Dumnezeu poate totul. Iar pentru cei care sunt robiți de această patimă, le aduc aceeași veste bună. Dumnezeu poate totul. Îndrăzniți și rugați-l și veți vedea atunci puterea lui minunată. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne pe toți, te rugăm să îndrăznim la Tine, să te rugăm să ne scapi de toate apucăturile noastre păcătoase, de tot ceea ce ține de firea noastră veche și în locurile acestora să ne pui Tu nouă atribuțiile Sfințeniei Tale în noi, ca prin ele să devenim noi înșine fericiți, să fericim pe toți cei din jurul nostru, dar mai presus de toate să te bucurăm pe Tine ca rezultat al dragostei mare pe care ți-a arătat-o în Domnul Hristos dându pentru noi. Amin. Cine are putea să stea iertare, Pentru păcatul tău cel mare Cine are putea Cine are putea Istez Dumnezeiescul meu el. el are putea. El ar putea. Pentru toți aceia care vor să primească acum jertfa Domnului Isus, dar nu gratis, cum se spune mereu, trebuie să dai ceva. Și știi ce trebuie să dai? Dai tocmai ceea ce îți face rău ce te nenorocește. Domnul Isus îți cere robia băuturii, robia minciunii, robia invidiei, robia geloziei, robia tuturor păcatelor nenorocite care îți distrug sufletul și trupul. Dacă îi le dai pe acestea, El îți dă în schimb iertarea, izbăvirea de toate acestea și îți dă pace, bucurie și fericire, îți dă adevărata împlinire, adevărata satisfacție a vieții. Toți aceia care se grăbesc să-și dea acestea Domnului Hristos în schimbul mântuirii sale minunate vor gusta o viață fericită aici pe pământ și apoi în toată veșnicia. Amin. Iubiți ascultători, am anunțat în deschidere că ne aflăm în versetul 6 al capitolului 4 de la Evanghelia după Ioan, verset cu ocazia căruia am avut cele mai multe gânduri deja cu ocazia lecțiunii trecute. O parte din gânduri însă, care au rămas neacoperite din motive de timp, le vom expune astăzi. Citim deci versetul. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus ostenit de călătorie și de-a lângă fântână. Era cam pe la ceasul al șaselea. Iată deci, El, Domnul Cerului și al Pământului, ostenit de călătorie. Și toate acestea din pricina noastră. Și din pricina noastră și apoi și pentru un alt motiv, să ne arate și nouă că nu putem să ajungem să împlinim voia Lui decât acceptând ca ori de câte ori este nevoie să trecem peste cerințele noastre legitime de somn, mâncare, apă și așa mai departe. Atunci când mărturisim că vrem să facem voia Lui Dumnezeu, trebuie să fim gata pentru orice ce ar însemna aceasta, chiar dacă acum, momentan, nu este nevoie de nicio jertvă. Ne spune deci versetul că era cam pe la ceasul al șaselea. Ceasul neuitat de Sfântul Apostol Ioan, era ziua pregătirii Paștelor, cam pe la ceasul al șaselea, scrie la 19 cu 14, iar la Luca 23, 44 citim, era cam pe la ceasul al șaselea și s-a făcut întuneric. Ceasul al șaselea, după felul cum socotin noi timpul, este ceasul amiezii, adică ora 12 ziua. Când era zăduful mai mare, Domnul Iisus a ajuns lângă fântâna lui Iacov obosit, însetat și flămând după un drum de zeci de kilometri. Pe drumul acesta s-ar fi putut opri să se odihnească căci era obosit, dar fiecare minut întârziat pe drum l-ar fi împiedicat în împlinirea voiei și lucrării pe care a dat-o Dumnezeu să o facă în Samaria. Mântuitorul nostru a ajuns la ceasul hotărât de Dumnezeu, ceasul al șaselea, la locul hotărât de Dumnezeu, fântâna lui Iacov, pentru a sta de vorbă cu femeia samariteancă. Voia lui Dumnezeu este categorică și înseamnă un moment precis pentru împlinirea ei. Dumnezeu ne învață să fim punctuali și aceasta nu este o lege, ci este urmarea legăturilor noastre cu acela care este desăvârșit în toate privințele și ne cere să trăim la fel ca el. Sunt împrejurări care trec dincolo de posibilitățile noastre, dar oricum ar fi, este bine ca, știind să mergem pe drumul voiei lui Dumnezeu, să-i urmăm exemplul. 6 este numărul nedesăvârșirii. Ceasul al șaselea este ceasul oboserii, ceasul suferinței. Isus ostenit de călătorie, ședea lângă fântână. Duhovnicește vorbind, Domnul Iisus, felul lui de-a fi, umblă și astăzi pe drumurile lumii și caută un loc unde s-ar putea odihni. Este inima ta un astfel de loc? Găsește El la tine ceea ce ar putea înviora viața? Să nu uiți că toți cei care prin credință au primit nașterea din nou... Fac parte din trupul lui Hristos, sunt mădularele acestui trup. Ești tu gata să dai odihnă și hrană trupului lui Hristos? Iată întrebări și gânduri care se nasc din citirea versetului de mai sus. Ferice de cine înțelege și trăiește adevărul. În versetul următor, versetul 7, după ce ni s-a arătat în versetul 6 că Domnul Iisus s-a așezat lângă fântână acolo, ni se spune că a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dăm să beau, i-a zis Isus. Trebuie nu numai să nu pierdem prilejurile, ci trebuie să le căutăm pentru binele și mântuirea semenilor noștri. Iată rostul nostru pe pământ, ca urmașii Domnului Isus. Mântuitorul nostru căuta mereu prilejuri ca să poată face bine oamenilor. Tot așa și cu femeia sa Ea a venit să scoată apă din fântâna lui Iacov. Și aici a întâlnit izvorul de apă vie care curge din veșnicii spre veșnicii. Domnul Isus știa dinainte tot ce se va întâmpla. El a rânduit lucrurile să fie așa. Nu noi l-am căutat întâi, ci El în dragostea Lui ne-a căutat și ne-a găsit. El a rânduit toate lucrurile în viața noastră pe care noi de multe ori le numim întâmplări ca să ducă într-un singur punct și anume întâlnirea cu El. Toată slava se cuvine Lui. Domnul Isus a trebuit să treacă prin Samaria pentru că așa era voia lui Dumnezeu. Această sfântă voie l-a condus pe drumul acela pentru că în planul veșnic al Tatălui Ceresc era prevăzută întâlnirea cu femeia samariteancă. În urma acestei întâlniri ea a primit mântuirea și prin ea au venit și alții la mântuire. Voia lui Dumnezeu înseamnă mântuirea noastră. Suntem mântuiți pentru că așa a vrut Dumnezeu. Dumnezeu este dragoste. Și mânat de această dragoste, a alcătuit în sine însuși un plan veșnic, după sfatul voiei sale, plan care cuprinde mântuirea oamenilor. Oricât de bune ni s-ar părea intențiile și dorințele care sunt în noi și care la prima vedere ne-au condus la mântuire, este bine să nu uităm că suntem mântuiți printr-o voie mai mare și mai înaltă decât a noastră și care este cu mult înaintea noastră în veșnicie voia lui Dumnezeu. Dămi mi să beau! I-a zis Iisus, «Femeia samariteancă, de la care Domnul Iisus cere să de apă, nu era o femeie obișnuită, ci era o decăzută, care a avut mulți bărbați și care ajunsese de bagiocura cetății în care trăia. Dar Domnul Iisus nu disprețuiește pe nimeni, ci el își începe convorbirea cu această femeie, adresându-i o rugăminte, «Dă-mi să beau!» El, împăratul cerului, cere favoarea unei decăzute, cât de mișcată și măgulită să o fi simțit această femeie disprețuită de toți. Acum este pusă în cinste pentru că cel care cere o favoare se pune mai prejos decât cel de la care o cere. acesta e Mântuitorul nostru, el s-a umilit în toate privințele pentru noi, pentru mântuirea și înălțarea noastră. Prin această umilință, femeia s-a simțit mai mult atrasă de omul străin pe care l avea în față. Domnul Isus, în înțeles duhovnicesc, însetează după dragostea noastră, însetează după noi făpturile sale, ca să ne ducă iar în casa Tatălui, însetează după dorința noastră ca să-i cerem apa acea vie. Da, Domnul Isus însetează după noi ca să ne facă binele cel mai mare și anume să ne dea viața veșnică fericită. Vrem noi să-i dăm inima noastră? Dăm să beau! Cuvântul acesta poate fi pus alături de... Dă-mi inima ta Oamenii dau Domnul Isus mai ușor orice în afară de inimă, centrul vieții lor Sunt gata să-L servească, dar nu să-L iubească Ori El nu vrea slujba noastră mai întâi, ci pe noi înșine mai întâi inima noastră Cea mai înaltă slujbă pe care o putem aduce Domnului Isus este o inimă plină de iubire pentru El Dă-mi să beau Dă-mi dragostea ta Iubitul meu, cum răspunzi tu la această cerere a Domnului Isus? Gândește-te. În versetul 8, Evanghelistul Ioan ne spune căci ucenicii lui se duseseră încetate să cumpere de ale mâncării. Domnul Isus și-a trimis toți ucenicii în cetate ca să poată rămâne singur și astfel să întâlnească pe femeia samariteancă și să-i spună marile adevăruri ale lui Dumnezeu. Era un progres în credința ucenicilor pentru că ei nu numai că au intrat într-o cetate a samaritenilor, ci au și cumpărat mâncare de la ei. Isus a rămas singur lângă fântână. E nevoie în lucrarea de vestire adevărului să rămâi singur numai cu cel cu care vorbești ca să se poată face o lucrare temeinică. Când sunt mai mulți, chiar de aceeași convingere, se împrăștie vorbirea pentru că trebuie să ți seama de toți. Marile descoperire ale lui Dumnezeu au fost date oamenilor săi numai când ei au fost singuri cu el. Sfânta Carte este bogată în asemenea exemple. Când a fost vorba despre nașterea din nou, începutul noii creațiuni, adică biserica, despre felul cum se face ea, Domnul Isus a descoperit acest adevăr unui singur om, Nicodim. Când a fost vorba despre alegerea bisericii dintre toate nemurile, Domnul Isus a descoperit acest adevăr unui singur om, lui Pavel când a fost vorba despre adevărata închinare și despre dărâmarea concepției că Dumnezeu s-ar afla numai într-un singur loc pe pământ și că numai dacă împlinește anumite ceremonii și ritualuri legate de materie vei fi mântuit, când a fost vorba deci să se dărâme toate aceste concepții, Domnul Isus a descoperit adevărul acesta unei singure persoane și anume femeia samariteancă. Toate adevărulile descoperite în singurătate nu sunt numai pentru cel care le-a primit, ci pentru toți oamenii. Ni se arată deci în versetul 8, ucenicii lui Isus se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Chiar dacă trebuie să facem și treburi care țin de viața pământească, chiar dacă trebuie să alergăm și după cele necesare trupului, totuși să nu uităm că scopul vieții noastre de ucenici ai Domnului Isus este unul singur, și anume înălțarea, mărturisirea Marelui nostru Mântuitor și Domn Hristos. Trebuie să mergem și pentru cele pământești, dar acolo, după ocazia care ni se dă, să mărturisim pe Domnul și Mântuitorul nostru. Oare ucenicii care s-au dus în să cumpere de ale mâncării, ori fi făcut așa? Nu știm. Probabil că nu. Nu-i judecăm pe ei, ci vrem să învățăm noi, cei de astăzi, marele adevăr. Și anume, oriunde mergem, orice lucrare vom avea de făcut, cu oricine ne vom întâlni, cu atât mai mult când vine cineva la noi acasă, să nu uităm înălțarea scumpului nostru mântuitor pentru binele și mântuirea celui cu care stăm de vorbă și pentru desăvârșirea lucrării lui Dumnezeu în noi. Lumina adevărată mărturisește tot timpul existența ei. În versetul următor, la versetul 9 ni se istorisește că Femeia samariteancă i-a zis Cum? Tu, iudeu, ceri să bei de la mine, femeie samariteancă? Iudeii, în adevăr, nu au legături cu Samariteni. Iubiți ascultători, Domnul Sus a venit pe pământ să dărâme orice zid ridicat de păcat între om și om și între om și Dumnezeu. Despărțirea dintre iudei și samariteni era rodul păcatului. Iată câteva informații în legătură cu samaritenii. Samaritenii se trăgeau din popoarele pe care Salmanasar împăratul Asiriei, le adusese în Samaria, în locul israeliților luați ca robi și duși în Asiria, după cum citim la Cartea 2 Regi, capitolul 17. Aceste popoare păstrau spurcăciunile păgânismului lor și de aceea Dumnezeu a trimis împotriva lor niște lei. Înțelegând că aceasta este o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, împăratul le-a trimis preoți evrei dintre aceia pe care îi luase robi ca să învețe să se închine Dumnezeului țării. Și în felul acesta au ajuns să se închine și lui Dumnezeu și să se închinau în același timp și idolilor lor. În Ezra capitolul 4 versetele 15, 5 îi vedem voind să dea ajutor iudeilor întorși din robie ca să-i zidească, zidească iarăși templul din Ierusalim, dar Ezra nu i-a primit, lucru care i-a făcut să se supere grozav de mult. Se crede că acest fapt a dat naștere celei mari între ei și iudei. Văzând că iudeii nu le dădeau drept la templul din Ierusalim, au zidit și ei mai târziu un templu, pe muntele Garizim, munte de care vorbește Samaritan ca la versetul 20. Ei au ales acest munte, poate pentru că pe el avea să se rostească binecuvântarea poporului, pe când de pe muntele Ebal avea să se rostească blestemul, așa cum vedem în cartea de capitolul 11. Pe vremea Domnului Iisus, templul nu mai exista. Samaritan ca zice, părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta. Ei se lepădaseră acum de închinarea la idoli și pretindeau că aveau drept la făgăduințele lui Dumnezeu. Ei așteptau pe Mesia, dar din scriptură nu primeau decât cele cinci cărți ale lui Moise. a lor, pretențiile lor la binecuvântările pe care le aducea Mesia, întărâtau pe iudei care le păstrau o ură mai mare decât celorlalte popoare. Întorcându-ne la versetul nostru, aflăm deci că Despărțirea dintre iudei și samariteni era rodul păcatului și ca toate lucrările păcatului, despărțirea dintre oameni, mai ales despărțirea de natură religioasă, nu se oprește într-un anumit punct, ci progresează și se transformă în ură, iar ura duce la crimă. Repet, nicio despărțire de natură religioasă n-a rămas simplă despărțire, ci s-a transformat în ură de moarte și într-o luptă fără sfârșit. Să privim în istorie. Să privim atenți la starea prezentă dintre religiile mai mari sau mai mici din creștinism și vom vedea limpede adevărul acesta. Cine a venit însă cu adevărat la Domnul Isus și l-a primit prin credință ca mântuitor și domn în inimă, acela este izbăvit și de păcatul spiritual, duhul de partidă, și primește tot mai limpede chipul lui Isus în toată ființa lui în lăuntru și în afară, devenind nepărtinitor la fel ca și răscumpărătorul său.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 Căci din acestea primim nouă și limpe de lumină pe calea credinței noastre. Răspunsul pe care el îl dă femeii samaritence este în legătură cu marea problemă a cunoașterii. Dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu, îi spune Domnul Isus femeii. Deci, de cunoaștere este legată viața. Poporul pierde din lipsă de cunoștință, ni se spune în cartea Osea, capitolul 4. Credința vine în inima omului în urma cunoașterii. Cunoaște bine, crede bine. Cunoaște rău, crede rău. Iar în urma credinței vine mântuirea sau moartea, după cum este ea, bună sau rea. Credința bună vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos, deci prin cunoașterea adevărului lui Dumnezeu. Toate nenorocirile din viața oamenilor și a oamenilor credincioși vin de aici, nu Cunosc adevărul sau i se împotrivesc atunci când îl cunosc sau când au ocazie să-l cunoască. Din pricina necunoașterii, omul numește răul bine și binele rău, spune lui amar și amarului dulce. Un proverb evreesc spune că viermele din hrean e convins că nu există lucru mai dulce pe lume. Domnul Iisus Hristos a venit din cer ca să ne dea o mântuire de jur în prejur și de păcatul trupului și de întunericul necunoașterii, și de suferințele și de moarte. Femeia samariteancă nici nu se gândea ce putere de ajutor și de binecuvântare era în călătorul care se afla la fântână în ziua aceea. Dacă ar fi știut lucrul acesta, ar fi primit totul din mâna lui. Când a recunoscut cine era el, a primit multe de la el. Noi pierdem multe din bunătățile acestei vieți, fiindcă nu vedem slava care este atât de aproape de noi. O femeie credincioasă zice așa În fiecare tufiș strălucește focul dumnezeesc. Cine îl vede își scoate încălțămintea ca moise Ceilalți nu mănâncă decât buruieni Iar un filozof spune așa În șir nesfârșit trec zile peste zile Ele aduc fiecăruia dintre noi darurile lor Pâine, împărății, stele și nori Toate acestea sunt în ele cei mai mulți însă nu iau daruri, aceste daruri mărețe, ei adună numai vreo câteva buruieni și mere, iar celelalte lucruri de preț pe care poate să le ia, le dau la o parte. Dacă am ști cât de aproape este Hristos de noi, n-am pornit pe cale fără nicio binecuvântare. Drept răspuns Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut tu darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dăm să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Mântuirea este un lucru străin de pământ, neobișnuit și neînțeles de oameni, este darul lui Dumnezeu. Mântuirea este însuși Mântuitorul Hristos. El este darul lui Dumnezeu. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul său fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară ce să aibă viața veșnică. Din dragoste Dumnezeu a dat lumii păcătoase, lumii vrăjmașe lui, ce a avut el mai scump. Femeia samariteancă, era socotită aspru și drept de către concetățenii ei ca o femeie decăzută care nu merita decât dispreț și desconsiderare pentru viața ei păcătoase. Dar Dumnezeu îi dă un dar ceresc. Îi dă pe fiul său prea iubit așa cum l-a dat fiecăruia dintre noi pentru că ne-a iubit. A dat atât pentru că nu avea mai mult, de aceea a dat tot, iar împreună cu el, cu Domnul Isus, ne dă acum toate lucrurile. Dacă el ne-a dat ce avea mai scump, și ne-a dat fără să ne datoreze nimic, oare de ce nu i-am dat noi ceea ce ne este urât, ceea ce ne face viața plină de amărăciuni și de întuneric? De ce nu i-am dat? Că până la urmă noi datorăm să-i dăm lui totul, că el este creatorul nostru? O, iubiți ascultători, să ne grăbim acum și să-i dăm inima noastră așa cum este, prin un frământare și nelinște, în locul ei să căpătăm de la el atributele sfințeniei și lui veșnice a dumnezeiești. Cu aceste gânduri și îndemnuri minunate, iubiți ascultători, anunțăm aici încheierea programului I044, dorind ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie și să rămână peste noi. Amin.